Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale poda ktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dva jasami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrela aj otec... Zbalil si do uzlíčka tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel, išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohy rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší. Ale gazdina! Každú smytku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil sa kosou oháňal, až mu pod pocelom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky z a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvali dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám podaromnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol tam hrb a tam zasa jama a jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina... Nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košelia, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, Povolila. Palica, ktorou ho gazdiná mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný, dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá, ťahá. Ej, či je tá gazdiná ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdiná... Horký, že. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čer do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvíkol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie štyri roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzaúškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi pilinku, odtrhol z nej tri lístočky a strčili jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrďochor chorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby tvojej gazdinej pomohol. Čert zmizol a Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo inému zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude Domov nemám Nastatok sa vrátiť nemôžem Tuším mi len ten kráľovský zámok ostáva Schoval lístočky a vykročil k mestu A tam tak bolo, ako čert bol, povedal Princezná nasmrť chorá, Kráľ nešťastný, Kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol jurošvárny švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá rybička. a šťastný kráľovský rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju céru. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im kto si na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospitoval sa, či je Juro s odmenou spokojný a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prislúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby. Keby starý král nemal brata a ten nemal céru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prozbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezná jeho mladá žena. Mm, a tej Juro neodolal. Sadol na konia a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo, a Juro sa k nej sklonil ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juruže nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezna sa hneď uzdravila... mu pol kráľovstva daroval a Juro so svojou ženou šťastne žil a budete sa čudovať na svoju gazdinu s vďakou spomínal.